Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC Mimi ni Mkamiti Kibayasi na mimi ni Sunday Shomari jukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Mei 4 Katika matangazo yetu ya leo mawakili nchini Uganda akishirikiana na harakati wa kutetea haki za binadamu nchini humo Wameanza mgomo wa siku tatu kupinga ukiukwaji wa haki za binadamu dhidi ya polisi wakati wa kushika Dr. Kulikuwa makosa ya utumiaji wa tega gas, kanisti sana. Tumeoza toa, kiasi. Na utumiaji wa silaha. Na hiyo tumevuka sheria kari. Na muungano wa vyama vya wafanyakazi nchini Kenya leo umetoa taarifa ya siku 21 kuitisha mgomo wa kitaifa kupinga ongezeko la bei ya bidhaa nchini humo. Hali ikiwa ngumu kama ilivyo Tungetaka tuone kuone waziri wa mkuu akijiunga na wafanyikazi Hizo ni miongoni mwa baadhi ya habari tulizo kuandalia kwa leo msikilizaji Jumui kanasi hadi mwisho wa matangazo yetu lakini kwanza ni habari za dunia Mamia ya Wasomalii waliandamana katika mji mkuu Mogadishu Jumatano kushangilia kifo cha kiongozi wa qaeda Osama bin Laden Waandamanaji pia waliimba nyimbo wakitoa maneno ya kutaka kumalizika kwa ugaidi na kundi lenye mahusiano na Al Qaeda la al shabaab Majeshi ya serikali yaliwalinda waandamanaji wakati walipokuwa wakipita kwenye eneo linalodhibitiwa na serikali la mji huo. Al shabaab inadhibiti baadhi ya maeneo ya mji huo na baadhi ya maeneo ya kati na kusini mwa Somalia. Msemaji wa kundi la waasi ametishia kulipiza kisasi kwa kifo cha bin Laden. Shirika la kupambana na rushwa la Nigeria limewakamata tena wakuu moja wa zamani wa benki na maafisa ambao tayari walishawahi kufunguliwa mashitaka ya rushwa. Msemaji wa tume ya uchumi na wahalifu wa kifedha amesema washukiwa wanakabiliwa na mashtaka zaidi ya shutuma za kuiba fedha za mabenki ba Mahakama moja ya serikali kuu tayari imeshawafungulia wa mashitaka baadhi wa wakuu wa benki kwa biashara haramu ya mzunguko wa fedha kubadilisha rekodi na vitendo vingine vya wizi. Na gazeti moja la Mashariki ya Kati tuliwalo kila siku limereporti kwamba rais wa Syria Bashar al-Assad anasema jeshi operesheni za kijeshi katika mji wa Dara zitamalizika haraka. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili. Bwana Assad alikaririwa hivi leo na gazeti la Al-Watan. Jeshi limeuzingira mji wa Dar tangu Aprili 25 wakati maandamano dhidi ya serikali yalipoanza kudai wito wa mageuzi na hatimaye kupelekea kumtaka Rais aondoke mamlakaani. Majeshi ya usalama ya siri yamezidisha ukamataji kwa waandamanaji wa upinzani na kuatia ndani zaidi ya watu 1000 katika siku za karibuni huku jumuiya kima ya kimataifa ikiilani serikali ya Bwana kwa ukamataji huo. Mkuu wa Taasisi ya Taifa ya Haki za Binadamu nchini Syria, Amar Kurabi, amesema kwamba maeneo ya miji yameshuhudia kusambaa kwa wazimu wa mamlaka ambao humkamata mtu yoyote ambaye anasadikiwa kuwa anataka kuandamana. Makundi mengine ya haki ikiwa ni pamoja na Amnesty International yanadai kuwa majesha usalama ya usalama yamewapiga wanaume ambao imewatia baroni katika ukamataji ambao pia umejumuisha wanawake, vijana na watu wazima. Mimi ni yakusikilizaa habari za Dunia kutoka America ya Amerika, VOA hapa Washington DC. Kesi ya Onyarwando waliinshutukiwa kwa uhalifu dhidi ya binadamu imeanza huko Stuttgart, Ujerumani chini ya sheria inayoruhusu serikali kwa kuwashutaki wageni kwa makosa yaliyofanyika pahali pengine. Waendesha mashtaka wa Ujerumani wamfungulia mashtaka Ignace Murwanashaka na naye ushukiwa kuwa msaidizi wake, Straton Musoni, kwa kuongoza kundi la uwasi la wahutu Malo shikiu mamia ya watu katika jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kundi hilo la kikabila linalojulikana kama FDLR linashutumiwa kwa kuwa na kubaka wanawake na kushambulia vijiji kundi hilo limekuwa likitumia Ujerumani kama eneo lao salama kwa miaka kadhaa watu wote wawili wamekaa Ujerumani kwa miongo kadhaa na wanashutumiwa kwa kusimamia shughuli za waasi kutoke mbali Wanasharia nchini Uganda wanapinga hatua kali za serikali kutumia nguvu dhidi ya waandamanaji na kulalamika kuhusu bei kubwa za vyakula na bei za mafuta ya petroli. Zaidi ya mia moja walikutana kwenye mahakama kuu ya Uganda Jumatano ambapo waliwalani maafisa usalama na kuanza kile kilichokiita siku tatu za mgomo wa uka chini. Polisi wa Uganda walitumia bomu ya machozi, risasi za mpira na risasi za moto ili kuvunja maandamano kadhaa katika mji mkuu wa Kampala katika mwezi ulipita. Umoja wa umesema watu wapatao nane wamewaua na zaidi ya mbili hamsini kujeruhiwa. Unaendelea kusikiliza matangazo ya sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC habari iliyochukua uzito wa juu kama mlivyosikia hivi punde ni huko nchini Uganda mawakili nchini humo wakishirikiana na wanaharakati wa kutetea haki za binadamu wanaofanya kazi na mashirika yasiyo ya kiserikali wameanza mgomo wa siku tatu kupinga kile walichokiita kuwa niukiukwaji wa haki za binadamu dhidi ya polisi wakati wanapowakamata waandamanaji wanaopinga ongezeko la bei ya chakula na petroli pia wameitaka serikali iache kuingilia uhuru wa mahakama hasa wakati mahakama inaposikiliza kesi za wafungwa wanaopambana na mashitaka ambayo yamechochewa na sababu za kisiasa. Huyu hapa mwandishi wetu Leila Ndinda ripoti zaidi kutoka Kampala. Mawakili walikusanyika kwenye mahakama kuu mjini Kampala kuamboleza kile walichokiita kifo cha haki wanasema serikali imekuwa ikiwatumia baada mahakimu kupigana vita vyao vya kisiasa kwa mfano wiki mbili zilizopita hakimu aliyekuwa anasikiliza kesi ya rais wa FDC daktari Kiza Besi Jamjudi Kampala alikwenda kwenye mahakama ya Nakasongo la iliyoko kilomita moja kutoka Kampala kuisikiliza kesi hiyo jambo ambalo limekashifiwa vikali na mawakili wakisema ni kinyume na sheria na linaingililia uhuru wa mahakama. akizungumza baada ya kupokea malalamiko yao mkuu Benjamin Odoki aliwaambia Kuhamishwa kwa kesi kutoka mahakama moja hadi nyingine ni jukumu la mahakama kuu na kama unaushuku ujuzi wangu wa sheria nadhani nyinyi wenyewe mnafaa kuuchunguza ujuzi wenu wa sheria. Rais wa shirika la mawakili Bruce Cherere alikuwa naombi moja kwa jaji mkuu. Unaweza kuwahakikishia raia wa Uganda na mawakili ambao wamekusanyika hapa mahakama mahakamani huru? Mawakili ambao walikashifu tabia ya polisi wakati wanapopambana na waandamanaji wanasema kabla kurudi kazini wanataka polisi na serikali kuwa hakikishia kuwa wananchi wataruhusiwa kuandamana kwa amani bila kukamatwa, kutopiwa gesi ya kutoa machozi na kufiatuliwa risasi. Rice Bruce Cherry alisema waliamua kumwasilishia jaji mkuu malalamiko yao kwa sababu wamepoteza imani kabisa na bunge. Jaji mkuu alikubali kuwasilisha malalamiko yao kwa washikadau wote husika na kuwaomba warudi kazini na wajifunze kuwavumilivu na si kuchukua hatua kama za kugoma matamshi ambayo hayakuwafurahisha mawakili wengi. Jaji mkuu hajazungumzia masuala yaliyotuleta hapa. Amezungumzia kuwavumilivu. Tunafaa kuvumilia nini? Sisi tulitaka aseme polisi na majeshi wamekuwa kikiuka haki za binadamu lakini anataka tuvumilie huo kiukaji ambao hatukubaliani nao. Kwingineko mkuu wa polisi Major Generale Kale Kaihura akizungumzia tabia ya polisi ambayo imekashifiwa sana na raia wa Uganda alisema? Cha kwanza hawakatai kwamba vile ambayo tumefanya kwanza havivunje sheria. Tunafanya kazi yetu kama law and order law enforcement. Kulikuwa shida hapa na pale ya utumiaji wa nguvu. Nakubali kumekuwepo makosa wakati wa kushika Dkt. Kiza Messije. Kulikuwa makosa ya utumiaji wa gasi kanistaz sana. Tumeoza toa, kiasi. Na utumiaji wa silaha na hiyo tumeweka sheria kari. sisi kama polisi na jeshi. Maandamano ya kupinga ongezeko la bei ya chakula na petroli yaliyoanza wiki tatu zilizopita yanatarajiwa kuendelea kesho huku raia wakisubiri kuona mbinu zitakazotumiwa na polisi kupambana na waandamanaji. Nikiripotia Sauti ya South America kutoka Kampala naitwa Leila Ndinda.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 Raisi wa Palestina Mahmoud Abbas amesema wa Palestina wanamaliza kile alichokita miaka minne ya giza la mgawanyiko kwa kukubaliana na mpango maridhiano kati ya chama chake cha na kundi la wa wanamgambo la Hamas. Bwana habas na mkuu wa Hamas Khalid Mishal na viongozi za kigeni gheni walikutana mjini Cairo Misri hii leo kwa ajili ya sherehe ya kusaini mkataba kuonyesha makubaliano aliyopangwa kuunganisha serikali hizo hasimu za wa Magharibi na ukanda wa Gaza. Mpango huo unataka kuwepo kwa serikali ya muda ya Palestina kufuatilia na uchaguzi wa rais na wabunge la kipindi cha mwaka mmoja ujao. Muendesha mashtaka wa kimataifa Luis Moreno Campo amepanga kuzungumza la baraza la usalama la umoja mataifa leo katika uchunguzi wa kujua kama maafisi wa serikali ya Libya amefanya makosa uhalifu wa kivita. Mwendesha mashitaka huyu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa jinai amesema hivi karibuni wakati wa ya safari yake ya muda mfupi ya Libya kuwa. amegundua ushahidi wa hali ya juu kuonyesha kuwa ukiukaji umetokea tangu kasi za kupinga serikali kwanza mwezi Februari Taarifa zilizolewa na ofisi yake ya kampo inasema atua nyingine ofisi yake itakuwa ni kuwaomba majaji watoe hati za kukamatwa wale wanaonekana kuwa wanaohusika kwa kiasi kikubwa na uhalifu huo Kamati kuu ya Umoja Ulaya imependekeza kurudisha upya kwa ya usimamizi wa mipaka katika eneo lisilohitaji visa la Schengen katika hali maalumu. Tume ya Umoja Ulaya ulitoa pendekezo hilo leo baada ya Ufaransa na Italia kutaka kuwepo hatua ya kuzuia wimbi la wahamiaji wanaokimbia vita huko Afrika ya Kaskazini. Zaidi ya wahamiaji 2020 wamwasi Italia wakopitia kisio kidogo cha Mediterranean cha Lampedusa baada ya hasia za kisiasa kutoke huko Tunisia na Libya mape mwaka huu maafisa wa Italia walitoa vibali vya ukazi vya miezi sita kwa wahamiaji hao na kuwaruhusu kusafiri bila masharti katika nchi tano za Ulaya nchi za Schengen zisitajiviza idadi kubwa ya wakimbizi wengi wakiwa wengi wao kutoka Tunisia wamehamia kutoka Italia na kwenda Ufaransa uko matangazo ya sauti Amerika kutoka hapa Washington DC tunaendelea na ripoti zetu ambapo huko nchini Kenya muungano wa vyama vya wafanyakazi nchini humo kuto leo umetoa taarifa siku 21 kuitisha mgomo wa kitaifa kupinga ongezeko kubwa la bei ya bidhaa muhimu nchini humo pamoja na kushindwa kwa serikali kuongeza mishahara ya wafanyakazi pia kuanzia hivi sasa nchi ya Kenya imeanza kukabiliwa na upungufu mkubwa wa mafuta petroli. Zaidi mwandishi wetu Maigikonyo anaripoti kutoka Nairobi. Kulingana na arifa iliyotolewa na Katibu Mkuu wa Muungano wa Vyama vya Fanyakazi hapa nchini Kenya Bona Francis Atoli, serikali imepewa muda wa wiki tatu kutekeleza madai wa fanya kazi ya wafanyakazi ya nyongeza mishahara kwa asilimia Vile Vilevile serikali imetakiwa kupunguza bei za bidhaa muhimu zinazotumiwa kwa wingi na wananchi wa kawaida. Kiongozi wa muungano wa wafanyakazi hapa nchini Kenya Kotu bwana Francis Atwoli anasema muungano ume lazimika kutoa arifa hiyo kwa serikali kwa sababu imekuwa kijivuta katika kutekeleza nyongeza mishahara kwa wafanyakazi. Jiuhuliza serikali za kuongeza mishahara kwa 12.5% imepuziliwa mbali na wafanyakazi. Nyongeza hiyo si sawa sisi tunatoa notice because uchumi wa unatengenezwa na wafanyakazi Bwana Atoli anasema hii ni kutokana na kupanda kwa gharama ya maisha. Maisha imekuwa ngumu. Maisha haiwezekani tena. Maisha hayako tena. Ni hivi majuzi ambapo serikali ilitangaza nyongeza ya mshahara ya nusu kinyume na matarajio ya wafanyakazi. Serikali inaongezea 12.5%. 12 Vyama mbalimbali vya wafanyakazi hapo mjini Nairobi vimepinga vikali nyongeza hii ya serikali. Na kudai haitoshi kukidhi mahitaji wafanyakazi kutokana na kupanda kwa gharama maisha na baadhi ya wa wafanyakazi wamekuwa kiandamana hapa mjini Nairobi ili kulazimisha serikali kupunguza bei za bidhaa. Yes! Yes! Pia baadhi wa nasiasa hapa nchini Kenya wanatoa wito kwa serikali na hasa Rais na Waziri Mkuu Raila Odinga kujiunga na wafanyakazi katika kudai kupunguzwa kwa gharama maisha. Bunge pole muite. Hadi ikiwa ngumu kama ilivyo, tungetaka tuone heshima wa na wafanyikazi. Tungetaka tuone mheshimiwa rais akijiunga na wafanyikazi kwa sababu ni viongozi, hali iwe ngumu, hali iwe shwari. Tunawategemea wae nasi watuonyeshe lakini ile hali hili la kupanda kwa gharama maisha watu wengi hapo mjini Nairobi na Kenya kwa jumla wameanza kukabiliwa na upungufu mkubwa wa mafuta petroli na diesel vituo vingi vya kuuza petroli havina mafuta na tangu asubuhi kumekuwa na milolongo mirefu ya wenye magari katika miji ya Nairobi na Mombasa kutokana na upungufu wa mafuta muige kwenye sauti ya America Nairobi ndelea ya kusikiliza dakika 10 sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC na wabunge wa Ujerumani walitembea Rwanda wanasema kuwa wanaunga mkono kufikisha mbele sheria kwa viongozi wa kundi la FDLR. Mahakama moja nchini Ujerumani imeanza kusikiliza kesi inayokabili Ignasi Murwana Shaka, naibu wake Straton Musoni kwa shutuma za kuhusika katika mauaji ya raia huko Mashariki mwa DRC. Kundi la FDLR pia la shutumiwa kutekeleza mauaji Halaiki ya mwaka 1994 nchini Rwanda ndishi wetu Silvanus Calemera ripoti zaidi kutoka Kigali Mkuu wa ujumbe huo bwana Christopher Kraizer amesema kuwa wao pia kama watungasheria wanaunga mkono sheria ichukue mkondo dhidi ya shukiwa hao lakini wakajizuia kwenda mbali kuwa mustakabali wa kesi hiyo unasalia mikononi mwa majaji huko Stuttgart nchini Ujerumani Uh, we hope and we are sure that uh, there will be a fair process tuna imani kuwa haki itatendeka dhidi uh, ya washukiwa hao tunachojua ni majaji kuwa na mamlaka yote juu ya kesi hiyo na ni lazima tusubiri tuone mwisho wake and we shall have to wait up to the sentence will come hawa rwanda, kwa siku mbili kufuatilia hali ya utendaji kazi wa mahakama za rwanda hasa baada ya mwaje kimbali ya mwaka 94 Baadhi ya nchi mbalimbali zikiwemo zile za ulaya zimekuwa na mwendo wa kusuasua juu ya kuwarejesha wale wote wanaoshukiwa mwaji wa Rwanda kwa kutaja kwamba mfumo wa mahakama za Rwanda bado una mapungufu makubwa kiasi cha kutotenda haki hasa napokuja swala wa washukiwa ya kimbali ambalo ni kosa la jinai kabisa hapa Rwanda lakini waziri wa sheria wa Rwanda Bante Cicaro Garama amesema kadri miaka inavyokwenda ndivyo nchi hizi zinavyopata ukweli wa mambo juu ya mfumo wa sheria za Rwanda kwa hiyo kulingana na waziri huyo ziale ya maafisa hao imewapa taswira kamili juu ya namna Rwanda inavyokabiliana na kesi za ya kimbali hasa mfumo wajadi wa jaji wa hakama za gachacha. na kwamba wabunge hao sasa watakuwa na uwezo wa kupembea malalamiko na ukosoaji unotokea huko Ulaya juu ya Rwanda they now better equipped to explain to people especially critics about... Hivi sasa wamejeza titi kufafanua masuala kwa ukosoaji wa mahakama zetu hasa mfumo wa za jadi gachacha. sasa wanafahamu kila kitu na wamepongeza ubunifu wa mahakama hizi na ufanisi wake kuzikabili shutuma nzidi ya mahakama hizo pamoja na kwamba ziara hiyo ilikuwa ni kuzizuru hasa ngazi za sheria na hatua iliyopigwa na Rwanda 2017 baada ya ya kimbali wa hao wamekabiliwa na wa kigumu cha kuuliza mtazamo wao juu ya kesi za washukiwa ya kimbali zinazoendelea nchini mwao Agnes Murana kiongozi wa kundi la wa FDRR na naibu wake Stratomsoni kesi yao inasikilizwa huko Ujerumani zaidi ya mwaka mmoja baada ya wao kama watu nchini humo wanakabiliwa na makosa manane, mengi yake ni uhalifu dhidi ya binadamu hasa mashiriki majumla kama ya Kongo walikamatwa mwezi Novemba mwaka 2009 Silvano Scaramera Sauti Amerika, Kigali Na msikilizaji bila shaka ukisikia mdundo huo ni wakati wa kukusomea ujumbe wako wa SMS uliotutumia hivi na moja kwa moja ni wewe msikilizaji Ocheng George wa Kakamega nchini Kenya kumaliza ugaidi kote duniani kuna hitaji kuungana kwa nchi zote Marekani inahitaji pongezi kumua Osama Naye balozi minja wa Tabata Tanzania anasema ni kweli Osama bin Laden kawawa. lakini wamarekani wajichunge sana kwa mtandao al-Qaeda umeenea kote duniani Limbe Kapula fale wa Bukama anasema hongera Obama kwa kufanikisha kumoua Osama bin Laden. Naye Christopher Njola duya ya wa Maghribi anasema Marekani sina imani kabisa na kifo cha Osama. Mnashindwa nini kuonyesha mwili wa marehemu? Kwa nini mmemzika mapema? Mna haraka gani? David Ole Lesere wa Transmara Kenya anasema je, hii migomo itasaidiaje kuondoa bei ya bidhaa au ni kuongeza shida? Omari Kabuji wa Mbozi anasema bye ya Osama bin Laden. Dunia sasa itakuwa na amani. Na ujumbe wa mwisho unatoka kwa Abdallah Mohamed wa lalaki Manyara. Anasema mimi siamini kama amefariki Osama bin Laden. Kwa nini picha yake isionyeshwe? Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC na katika kipindi cha afya leo mwanzangu Esther Githu Yuwat amezungumza na Dr. Ali Mzige kutoka kitengo cha udhibiti wa matumizi ya tumbaku nchini Tanzania anayeanza kuelezea madhara ya uvutaji tumbaku. Kule madhara ya uvutaji wa tumbaku ni makubwa kuliko faida. Hapa nchini Tanzania tunaona asilimia karibu 701 moja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 wananchi wanapaswa wajue na haya matangazo kwa kweli si mazuri kwa sababu haya hayaonyeshi madhara ya sigara kama inavyotakiwa bali yanaonyesha kwamba matangazo haya haya ndiyo maisha utakuta matangazo maandiko hivyo kwa kweli utumiaji watu wa, wa sigara au matumizi ya tumbaku yameanza kuonekana kwa bonadensi sasa jesu tunazokuenda ni wema wananchi kwa sababu kwamba hapa sheria inasema nini kuhusu mashala ya tumbaku ya utumizi wa matumizi ya tumbaku ni kwamba sheria ipo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 yara lakini wanavutishwa si na watu wengine nasema ni passive smokers. Hawa wanaathirika vile vile kama mtu mwingine yote ambaye navuta. Haswa ikijulikana kwa mama mzito anaweza kuharibu mimba, anaweza kuzaa mtoto mfu, inawezekana na mtoto aliyezaliwa akawa anaugua mara kwa mara, anakohoa au anatoka usaha katika masikio yake. Hayo ni masuala ambayo eh, yanajulikana na ni muhimu watu wakajua kwamba yapo na si nzuri kwa kweli kuvuta mbele ya watoto au kuvuta kwa mtu mwingine. Hizo tu. kwa yule ambaye havuti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 hapa nchini Tanzania linajulikana lina, lina, lina linamaanisha kwamba matangazo ambayo yanatolewa yanahamasisha vijana kuvuta sijara Haya hayastahili kuwepo kwa sababu sheria inasema usitangaze au sihamatishe uvutaji wa sijara katika jamii. Na kama unatoa onyo, inapaswa onyo lile lionekane katika asilimia 30% ya paketi ya sigara. Kwa mfano, sijara inaweza kuleta saratani ya mapasu, au sijara, hupunguza nguvu za kiume. Kwa wenzetu wa Kenya matangazo kama hayo yapo yanaonyesha katika paketi za sijara. Hapa Tanzania matangazo ni madogo ni kidogo kabisa. Ni Dr. Ali Mzige wa matumizi ya tumbako nchini Tanzania akizungumza nasi, sauti Amerika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya sauti Amerika VOA kitangaza kutoka hapa Washington DC. mamia ya wasomali ndabana katika mji mkuu Mogadishu leo kushangilia kifo cha kiongozi wa alkaida Osama bin Laden Waandamanaji wa pia walimba nyimbo wakitoa maneno ya kutaka kumalizika kwa ugaidi na kundi lenye mahusiano na alkaida al-Shabab Shirika la kupambana rushwa na rushwa la Nigeria limewakamata tena wakuu 11 wa zamani wa benki na maafisa ambao tayari walishawahi kufunguliwa mashitaka hiyo rushwa kesi ya nyarwando wawili ambao kwa halifu dhidi ya binadamu imeanza huko Stuttgart, Ujerumani chini ya sheria inayoruhusu serikali kumashtaki wageni kwa, wa kwa makosa yaliyofanyika pahali pengine. Wanasheria nchini Uganda wanapinga hatua za serikali kutumia nguvu dhidi ya wanamanaji na kulalamikia kubwa za vyakula na bei za mafuta ya petroli. Rais wa Palestina Mahmoud Abbas anasema Wa Palestina wanamaliza kile alichokiita miaka minne ya giza la mgawanyiko kwa kukubaliana na mpango wa malidhiano kati ya chama chake cha na kundi la mgambo la Hamas. Huo ulikuwa ni habari uliosoma kwako na sande shomari. Ifuatayo ni tahariri ya sauti ya America inayoelezea msimamo wa sera za serikali ya Amerika. <muchas> Marekani katika operesheni ya siri ya kijeshi chini ya usimamizi wa idara ya ujasusi CIA imemua kiongozi wa al-Qaeda Osama bin Laden, mpangaji mkuu wa mashambulizi ya mabomu dhidi ya balozi za Marekani Afrika, shambulio la manuari ya USS Cole na mashambulizi ya Septemba 11, 2001, na mingine mengi. Marekani imenuia kuwafikisha mbele ya sheria wale wote walio katika mashambulizi haya ya kikatili mnamo miaka kumilo pita, shukrani kwa ushirikawetu kimataifa na jeshi la Marikani kano waliofanya kazi ya kishujaa bila kuchoka na wataalamu kupambana na ugaidi hatua kubwa zimepigwa mbele alisema rais barack obama tumevuruga mipango ya mashambulizi ya kigaidi na tuimarishe ulinzi wa ndani ya nchi yetu huko Afghanistan tumeondoa serikali ya Taliban ambayo ilimpatia hifadhi na msaada kwa Ben Laden na Al Qaeda. Na kote duniani tumefanya kazi na marafiki zetu na washirika wetu kwa kamata au kwa ua magaidi wengine wengi wale ambao walikuwa sehemu ya mpango wa mashambulizi ya Septemba 11. Lakini Ben Laden aliweza kuendelea kujificha hadi Augusti mwaka jana wakati Rais Obama alipoelezwa kuhusu uwezekano wa kupata habari za mahala ya kumpata kiongozi huyo wa Al-Qaeda. Rais Obama alikutana mara kwa mara na baraza la washauri wake wa usalama wa taifa huku maelezo mengine yakijitokeza kuhusu wezekano wa Ben Laden kuwa amejificha katika ua fulani ndani kabisa ya Pakistan. Mwishoni mwa wiki iliyopita Rais Obama aliamua kwamba kuna habari za kijasusi za kutosha kuchukua hatua na kuamuru kuanza operesheni za kumfikisha Ben Laden mbele ya sheria. Marekani ilianzisha operesheni ya kulenga mtaa mmoja katika mji wa Abbottabad huko Pakistan. Kundi dogo la Marekani lilifanya operesheni hiyo kwa ujuzi mkubwa na ujasiri. Hakuna Marekani aliyeumizwa baada ya mashambulizi ya risasi walimuua Osama Ben Laden na kuchukua mwili wake na kuzika baharini. Zaidi ya miongo miwili Ben Laden amekuwa kiongozi wa Al-Qaeda na nyimbo yake na aliendelea kupanga mashambulizi dhidi ya Marekani marafiki zake na washirika wake. Kifo cha Ben Laden alisema Rais Obama ni hatua muhimu kabisa ya mafanikio hadi leo katika juhudi za taifa hili kuishinda Al-Qaeda. Hata hivyo kifo chake anasema hakimaanishi mwisho wa juhudi zetu. Hakuna shaka kwamba Al-Qaeda wataendelea kufanya mashambulizi dhidi yetu. Ni lazima na tutakuwa makini ndani na nje ya nchi ilikuwa ni tahariri ya sauti ya Amerika iliyoelezea msimamo wa sera za serikali ya Amerika ambao ndio anatukamilishia matangazo yetu kwa siku ya leo kwa niaba ya wote ambao walio katika matangazo ya leo na msimamizi wa matangazo Khadija Riame mwelekezi Duane Collins kutoka hapa Washington mimi ni Mkamiti Kibayasi na mimi ni Sunday Shomari tunawatakia usiku mwema kutoka jiji Marekani Washington DC